Ганна. Грудень 1946 року. Того вечора Ганна повернулася до Нью-Йорка. У їхньому номері все було перевернуто вгору дном. На нічному столику торчком стояв листок, покритий квапливим почерком Дженіфер. «Боротьба була нелегкою, але я здобула перемогу. Коли ти читатимеш це, я вже буду міст Стоні Полар». Побажай мені щастя. З коханням, Джен. Ганна була рада за подругу, але перемога Дженніфер, здавалася ще сильніше підкреслювала безрадісність та безнадійність її власної долі. Лайон зателефонував їй до Лоренсвілла і повідомив приголомшливу звістку. Без Вілсон книга сподобалася. Вона визнала її багатообіцяючою, але вважала що її потрібно переписати, перш ніж вона зможе показати її якомусь видавцеві. Лайон весь горів ентузіазмом. Правда, це означало ще півроку друкування на машинці, але ж книга сподобалася самій бес Вілсон, а на Бес догодити нелегко. Вона намагалася приховати своє розчарування. Отже... Доведеться стукати на машинці ще цілих шість місяців. І ось пішла Дженніфер. Номер Люкс здавався зовсім нежитловим. Вона може дозволити собі знімати його і сама. У неї багато грошей, точніше, буде багато, як тільки все прийде до ладу. На жаль, обірвати всі зв'язки з Лоренсвілом, просто передавши містору Оокеру ключі, виявилося неможливим. Залишалася ще незліченна кількість юридичних процедур, які потребують її присутності. Заповіт має бути підтверджено судом у спадкових справах. А меблі? Не можна було просто виставити їх на вулицю. Містер Оокер сказав, що кожен предмет має певну вартість. До меблів потрібно прикріпити бирки та відправити їх до Нью-Йорка або Бостона на аукціон. Це принесе Ганні чималу суму. Мати залишила їй 50 тисяч доларів облігаціями, акціями та готівкою. Гроші тітки Емі теж переходили до неї. Це ще 25 тисяч. За словами містера Уокера, за один будинок він зможе виручити 40 тисяч, оскільки той розташований на півтора акрах чудової землі. Так, грошей у неї буде багато, набагато більше 100 тисяч, не рахуючи суми, що буде виручено за меблі, а тим часом над нею дамокловим мечем нависала необхідність знову їхати до Лоренсвіла. Принаймні на тиждень, а то й більше. Вона зіщулилася. «Вже тільки перебування в цьому будинку», – так пригнічувала її. Швидко прийнявши душ, Ганна перевдяглася і поїхала на таксі до лаяна. Коли вона увійшла, він сидів за машинкою. «Заходь у мою темницю», – запросив він, обіймаючи її. Він почав підбирати зім'яті аркоші паперу, розкидані по підлозі. «Не зважай на цей хлів. Я працював усі вечори поспіль. Все йде чудово!» Вона напнуто посміхнулася. «Я рада, Лайоне. Я знаю, що книга вийде гарною». Вона взяла пачку чистого паперу і подивилася на нього. «Зараз для мене зовсім не час сидіти в цьому лоренцвілі, як у пастці, але я можу взяти з собою папір і друкувати новий варіант там». «Що я робитиму без тебе? Я ж роблю стільки друкарських помилок, і сторінки виходять неаккуратні. Він раптом насупався. «Це справді несправедливо по відношенню до тебе. Ти була така терпляча увесь цей час. І ось знову затримка. Цей передрук, будь він недобрий». Вона посміхнулася. «Я ж сказала, що готова чекати все життя» якщо буде потрібно. Не звертай уваги ні на мене, ні на мій настрій. Це Лоренсвіл. Потім, коли вона лежала в його обіймах, їй здавалося, що Лоренсвіл знаходиться за тисячі миль від них. Наче його і ніколи не існувало. Лише набагато пізніше вона згадала, що ще не повідомила Лайону про Дженніфер. «Радий за неї», – сказав він. Але хіба це не поставило тебе в дещо скрутне становище? Адже тепер тобі нема з ким знімати номер. У мене є гроші, лаяне. Мати залишила мені чималу суму. Нікому не говори про це. А то якийсь мисливець за грошима швиденько обкрутить тебе. Лаяне, ну чому ми не можемо одружитися? Грошей у мене висачить, щоби нам обом жити на них упродовж е -е, досить довго часу. А ти щоранку вставатимеш і бігтимеш на роботу, тільки щоб не заважати тобі. Тут занадто тісно для двох, якщо ми цілими днями будемо кидатись з кута в кут. Але як тільки ти все закінчиш, тоді я працюватиму на тебе, друкуватиму твої рукописи. Листуватимуся своїми шанувальниками. Все не так, Ганна. Ти ж знаєш, що сказала Бес Вілсон. Навіть якщо книга виявиться гарною, вона не принесе мені нічого, окрім деякої письменницької репутації, а значить, доведеться працювати ще рік, абсолютно без будь-яких грошових надходжень. І не думай, що я не хочу присвячувати письменницькій праці весь свій час. В ці останні дні я раптом дещо зрозумів. Виробляється певна ритмічність, коли кілька годин поспіль, не відволікаючись, займаєшся тим самим. Отже, я маю рацію, вона сіла у ліжку. І так, і ні. У мене є гроші, Ганно, але на той час, коли я приступлю до другої книги, вони закінчаться. Мені доведеться просити тебе у тебе на сигарети. Для мене це буде надто принизливим. І писати в такому стані я не зможу. Ні, Люба, нічого не вийде. Але що ж тоді лишається робити мені? Сидіти і чекати, доки ти отримаєш поліцерівську премію? Ні. Просто почекати та подивитися, як приймуть цю книгу, якщо взагалі її ухвалять». А поки що я зовсім не впевнений, що її опублікують. «Опублікують? Я це знаю. І я чекатиму». Вона замислилась. «Цікаво, а скільки часу йде на публікацію книги?» Він засміявся і поклав її в обійми. Ганна ходила туди-сюди по дерев'яній дощатій підлозі вокзалу в Лоренсвіллі. Електричка, як завжди, спізнювалася. Бідолашний Лайон. П'ять годин у бостонському поїзді самі по собі на стерпні, а тремтіти ще цілу годину в неопалюваній електричці з усіма зупинками. Останні три дні були для неї просто жахливими. Вона була така вдячна Віллі Хендерсону, який всюди возив її на своєму новенькому «Шевроле». Кожна дрібниця вимагала бюрократичної тяганини, і Надії здавалося, що вона ще нічого не зробила. Доведеться затриматися тут до середини наступного тижня, бо з Бостона приїжджає представник посередницької агенції, щоб обговорити питання про меблі. Все, рішуче все доводиться обговорювати. Який би крок вона не робила, він незмінно гальмувався а той зривався через юридичну тяганину. У Лоренсвіллі вона потрапила в пастку. Але на вихідні приїде Лайян. Вони проведуть разом два чудових дні, завдяки яким можна буде винести навіть Лоренсвіль. Ліжко матері величезне на чотирьох масивних ніжках із пологом вперше стане ложем для двох людей, яким добре один з одним. Застилаючи його, Ганна подумала, скільки ж страшних ночей провів тут її батько, скільки відмов отримав від її емоційно невинної матері. «Ну що ж, сьогодні вночі на тебе чекає не один сюрприз», – звернулася вона до ліжка, востанні перевертаючи товстий істюваний матрац. Той відповів їй легким порибуванням, ніби обурено протестуючи. Але зараз, нервово проходжучи туди-сюди по залі очікування, Ганна подумала, чи розсудливо вона чинить. У Лоренсвілі всі дізнаються, що Лайон приїжджав і зупинявся у її будинку. «Ну то й що? Продавши будинок, вона більше сюди не повернеться. Будь прокляти це містечко! Начхати, що подумають!» Почувся скрегіт гальм електрички, що підійшла. Ганна першою побачила Лайона. Дрібний сніг падав на його чорне волосся, поки він йшов пероном. Серце ніби стиснуло у неї в грудях. Щоразу побачивши що Лайона, вона відчувала це дивне почуття. Чи настане такий час, коли вона сприйматиме його як щось само собою зрозуміле, і жити спокійно і щасливо під тільки, від однієї тільки свідомості, що він належить їй. Зараз же, побачивши посмішку, що ковзнула по його обличчю, вона знову відчула, як і захлиснула хвиля здивування тому, що ця чудова людина, людина дійсно належить їй. Пройти такий шлях до Лоренсвіла, тільки щоб побути з нею. «Мені навірилося, не що я сюди взагалі доїду», – сказав він, трохи обійнявши її. Скільки містечок проїхали? Боже, б'юся об заклад, ніхто навіть не підозрює, що в штаті Масачусетс є Рим. Або Лоренсвіл, В тон йому підкопила вона. Лол... Про Лоренсвіла знає кожен. Його прославила ти. На чому вирушимо в обитель предків? На санях? Вона підвела його до таксі. Він дивився на краєвиди, що відкриваються за склом, а вона затишно притулилася до нього. «Хіба не треба сказати водієві, куди їхати?» – прошепотів Лайон. «Містер Хілл знає всіх у цьому місці. Якби ти був зараз один, він автоматично повіз би тебе до єдиного місцевого готелю». Лайон усміхнувся. «А що мені це подобається? Не те, що нью-йоркські таксисти». Слухай, а місця тут гарні. Це сніг надає їм такого вигляду. У голосі Ганни не пролунало жодного ентузіазму. Коли він пішов, у Нью-Йорку стояла ясна погода. Ганна знизала плечима. ймовірно, ще у серпні. Він тут ніколи не припиняється. Як і раніше, стоїш на своєму, га. Якщо вже щось ненавидиш, то стаєш безжальною. «Я віддала Лоренсвілу двадцять років. Для будь-якого маленького містечка цього більш ніж достатньо». Лаян нахилився вперед. «А вам подобається Лоренсвіл, містер Ехіл?» Водій кивнув головою. «Ага, чому б ні? Я народився тут. Правильне, гарне містечко. У місь Ганни це вікове, скоро мене це. Ось поживе тут довше і тоді». Я ж казала вам, місцерихів, що їду звідси назавжди. А я вважаю, що коли справді підійде час продавати старий будинок, ти передумаєш. Я пам'ятаю, як у цьому будинку народилася твоя мати. Б'юся б заклад, і твої малюки теж у ньому народяться. А що? Звичайно, зараз у нас велика нова лікарня, прямо у Вестоні, всього за вісім миль головним шосе. Краще, ніж багато лікарень у вашому Нью-Йорку. Та що ви хочете? Навіть із Бостона до нас надсилали за апаратурою під час епідемії поліоміеліту. Таксі прохрустіло по засипаній снігом під'їзній доріжці і зупинилося перед будинком. Вийшовши з машини, Лайон мовчки подивився на будинок. Це твій? Він повернувся до неї, очі його захоплено сяяли. «Ганно, він такий гарний!» «Мальовничий, бо сніг іде!» – у голосі її прозирала неприхована ворожість. Лайон розплатився з містером Хівом, привітав його з наступаючим різдвом і прийшов за Ганною в бутинок. Вона була змушена визнати, що вогонь, що потріскає у каміні, робить величезну вітальню теплою та затишною. Ганна провела Лайона по всьому будинку і прочитала в його сяючих очах, що все йому дуже подобається. Вона зрозуміла, що це не просто Данина ввічливості, будинок і справді припав йому до смаку. У великій кухні вони насмажили бів і повечеряли у вітальні біля каміна. Лайон напаліг на тому, щоб затопити камін і в спальні. Вона здивувалася, як він вміло поводився з камінним інструментом. «Не забувай, що велику частину життя я прожив у Лондоні, де не покладаються на центральне опалення», – пояснив він і додав. «Будинок просто чудовий. Ти надто звикла до нього, щоб гідно його оцінити. Знаєш, він підходить тобі. Ти виглядаєш так, ніби назавжди пустила коріння. «Не смій так говорити, навіть жартома!» – пригрозила вона. «Компліментом я це не вважаю!» У неділю сніг перестав, і вони довго гуляли. В церкви виходили люди, і їх з Лайеном бачила чи не половина містечка. Ганна віталася, але не зупинялася, спиною відчуваючи цікаві погляди. Коли вони повернулися додому, Лайен почав розтоплювати камін – а Ганна принесла йому херес. «Єдине, що змогла знайти», – вибачливим тоном сказала вона, – «ні краплі віски». «Ти занепала жінка», – він відповів вона, – «я бачив, як на нас косилися твої сусіди». Вони спитають у готелі і дізнаються, що я там не зупинявся. «Схоже, мені доведеться якнайшвидше одружитися з тобою», – щоб відновити твою честь і репутацію в цьому містечку. Мені байдуже, що в цьому містечку про мене думають. Він сів поруч із нею. Ну досить, моя маленька опертюха з Нової Англії. Ти повинна здатися і визнати, що цей будинок дійсно чудовий. Яка чудова кімната! Ось той портрет над каміном. Він належить пензлю саджента? «Думаю, що так. На ньому мій дідусь. Я передаю його в одну картинну галерею Нью-Йорку. Вони пропонують хорошу ціну». «Залиш його в себе. Ціна з часом зросте». Він трохи помовчав. «Ганно, серйозно. Ніколи ще не бачив тебе такою гарною, як зараз, коли ти сидиш тут. Ти так чудово вписуєшся у цей інтер'єр». І зовсім не справляєш враження, що пригнобла на ним. Лоренсвілл схоже, йде тобі на користь. Тільки тому, що тут ти, Лайоне. Хочеш сказати будинок у людини там, де залишилося її серце? Він притягнув її до себе, і обидва почали дивитись на язики полум'я. Через деякий час, як і раніше, мріливо дивлячись на палаючі поліни, він сказав. І до чого ж все могло б вийти, що вийти? У нас, із тобою. Вона ще, ще сильніше притулилася до нього. Я завжди казала, що все вийде. І ти так само міг би припинити опір. Це ж неминуче. У мене близько шести тисяч доларів. Ганно, який тут щорічний податок за житло? Тут? Навряд чи дуже високий. Не забувай, я сказав, що не зможу одружитися з тобою, якщо нам доведеться жити на твої гроші. Але я міг би скористатися гостинністю цього чудового будинку. Моїх шести тисяч нам вистачило б на рік. А якби я отримав пристойний аванс за книгу, то міг би розпочати і наступну. Гано, може все вийти. Він підвівся, і, потираючи долоні, окинув кімнату поглядом. «Боже мій, а справді все було б чудово! Я міг би тут писати!» «Тут?» Це слово ледь не у неї в горлі. «Ганно!» Він став перед нею навколішки. «У наших відносинах не все було гідно, але тут, у цьому прекрасному будинку, я в найгіднішій манері уклінно Прошу тебе удостоїти позитивною відповіддю мою пропозицію. Чи ти згодна стати моєю дружиною? Звичайно. Ти хочеш сказати, щоб я не продавала будинок, щоб ти приїжджав сюди і писав тут? Я буду рада зробити це, але піде стільки часу, щоб добиратися сюди, що вихідних. Ми стали б тут жити, ганно, та цей будинок твій, але я став би платити за нього податок, платити за харчування, і ми стали б жити за мої гроші. А одного чудового дня я зароблю кругленьку суму, і ми продумаємо щось інше. Так чинив і твій батько. Містер Хіл сказав, що ти тут народилася твоя мати. Тут буде наше сімейне коріння, ганно, а дорогу я собі проб'ю». «Стану страшенно гарним письменником. Ось побачиш. Жити тут?» Вона шалено дивилася на нього. «Я повертаюся до Нью-Йорка і сповіщаю Генрі, що ми обидва йдемо від нього. Якщо хочеш, одружитися можемо у Нью-Йорку. Там залишилася Дженіфер. Та там лишилося все. Нічого такого, без чого ми не змогли б жити». «Але, Лайоне, мені все тут ненависно! Ненависне це місто, цей будинок!» Тільки зараз він усвідомив, у якому вона стані. «Навіть коли я тут», – обережно свитав він. Вона почала міряти кроками кімнату, відчайдушно намагаючись зібратися з думками. «Потрібно змусити його зрозуміти». Лаяне, ти кажеш, що зміг би писати тут? Мабуть, зміг би, можливо, навіть по 8 годин на день. Але що почала б робити я? Записалася по жіночі клуби, раз на тиждень грала б у бінго, чи відновила б так звану дружбу з інодними дівчатами, з якими я тут виросла? А о себе вони так швидко не прийняли, плайони. Ти не їхнього кола, ти чужинець. Потрібно бути громадянином Лоренсвіла в третьому поколінні, щоб хоч щось означати в цьому місці, наскрізь просоченому снобізмом. На його обличчі з'явився умиротворений вираз: так ось що тебе хвилює, що мене піддають остракизму. «Ну, за мене не хвилюся, я товстошкірий. Станемо ходити до церкви, нас усі-усі бачитимуть. Коли, зрозуміючи, ми маємо намір залишитися тут, вони пом'якшаться. Ні, ні, ні за що, я не житиму тут!» «Чому, Ганно?» – він говорив тихим голосом. Лаяне, ну як ти не розумієш?» Так само, як у тебе є свої певні принципи, адже ти не можеш допустити, щоб ми жили на мої гроші в Нью-Йорку. Так і в мене є свої вразливі місця. Їх небагато. Лише одне. Лоренсвілл. Я ненавиджу його. Я люблю Нью-Йорк. До приїзду до Нью-Йорка я жила тут, у цьому склепі. Я була нічим. Я була трупом. Коли я приїхала до Нью-Йорка, переді мною немов завіса піднялася. Перша за все своє життя я відчула, що я живу, дихаю. Але ж зараз у нас з тобою з'явилися ти і я. Він дивився на неї допитливо, впритул. Але не тут, простагнала Ганна. О, ні, не тут. Невже ти не розумієш? У мені тоді щось помре. Отже. Наскільки я зрозумів, ти можеш любити мене лише у Нью-Йорку? Щось? Начал єдиного пакету нерозривних угод? Я люблю тебе, Лайоне. Сльози струмком текли її щоками. Я любитиму тебе будь-де. Поїду за тобою в будь-яке місце. Куди буде потрібно для твоєї роботи? Куди завгодно, тільки не сюди. Ти навіть не хочеш спробувати реалізувати таку можливість? Рік, відсили два. Лайоне, я продам будинок. Віддам тобі всі гроші, стану тулитися з тобою в одній кімнаті. Але ж не тут. Він відвернувся і поворохнув у камінні кочергою. Ну що ж, хай так і буде, потім додав. «Підкладу ще одне поліно перед від'їздом, а то вже гасне». Вона подивилася на свій годинник. «Ще ж рано. Поїду на 4-годинному. Завтра чекає важкий день, а в середу, ще ж і Різдво. Я проведу тебе на вокзал». Ганна підійшла до телефону і зателефонувала містеру Хілу. Коли вона повернулася, вогонь майже згас. Без Лайона кімнати знову здалися їй похмурими. О, Боже, чи зрозумів її Лайон? Він був такий мовчазний шляхом на вокзал. У вівторок я повернусь, пообіцяла вона йому. Ніщо не втримає мене тут. На Різдво я буду з тобою. Але сівши до поїзда, він навіть не обернувся, щоб помахати їй на прощання рукою. Вона відчувала... Що ось ось звалиться з ніг. Проклятий Лоренцвіл, мов спрут, він тягне свої щупальця, намагаючись затягнути її назад. Наступного дня зателефонувала Дженніфер. Вони з Соні жили у готелі Есекс Хаус у відмінних апартаментах. Мірям знімала номер на цьому ж поверсі, і Мірям дуже добре сприйняла все. Невдовзі, 2 січня, вони їдуть на Західне Узбережжя. «А коли Ганна повертається?» «Завтра вони влаштовують різдвяний бенкет». «Я приїду», – пообіцяла Ганна. «Усіх справ тут, схоже, не переробиш. Кілька днів тому розмовляла з Генрі. Він – краса, дозволив залишатися стільки, скільки потрібно. Але на Різдво я приїжджаю». Коли Лайон дзвонитиме мені сьогодні ввечері, я скажу йому про банкет, та ми побачимось. Того вечора Лайон не подзвонив. Мабуть, дувся на неї. Це їхня перша сварка, якщо не вважати того, що вони не зрозуміли один одного тоді у Філадельфії. Ні, вона ні за що не поступиться. Але завтра вона подзвонить йому на роботу і скаже – що виїжджає в день на 12-годинному. Ганна замовила розмову о 10 ранку. Генрі на роботі не було, Лайона теж. Вона поговорила з Джорджем Белоузом. «Не знаю, де Лайон, – відповів він їй. – У нас ніхто не знає. Він приходив учора і пішов о 12 -й. Генрі полетів на західне озбережжя у п'ятницю, Щось термінове із шоу Джиммі Гранта. Може, викликав туди і Лайона? Я ж говорю, у нас ніхто нічого не знає. Вона розпакувала покладену сумку. Їхати до Нью-Йорка не має жодного сенсу. Нею опанувало розчарування, змішане з полегшенням. Мабуть, Лайон відлетів до Каліфорнії. Ось чому не подзвонив. Добре хоч, що не гнівається. Напевно, зателефонує ввечері та все пояснить. Різдво вона провела на самоті. Лайон так і не подзвонив. О третій ночі вона спробувала додзвонитися йому додому. Може, він не відлітав до Каліфорнії? Може, таки дується? Ніхто не зняв слухавку. Це було найсумніше різдво на її пам'яті. І звинувачувала вона у цьому Лише Лоренсвіл. Дров для каміну більше не залишилося, і вона увімкнула газове опалення. У будинку стало тепліше, але він все одно був холодний і мертвий. Вона попила чаю, поїла печива. По радіо передавали нескінчений дзвін, але різдвяні піснепі-співи кинули її ще більшу зневіру. У такий день потрібно веселитися, а вона одна, Дженніфер зараз і Стоні, Нілі у Каліфорнії з Малом, а вона зовсім сама в Лоренсвіллі. Наступні кілька днів пройшли у неї в клопотах із містером Окером. До кожної речі було прикріплено бирку і всі справи поступово впорядкувалися. Наприкінці тижня вона вже могла б виїхати. «Але де ж Лайон?» Минуло п'ять днів. У своєму розпачі вона дійшла до того, що зуміла навіть з'ясувати, що Генрі зупинився в готелі «Беверлі Хіллз» Каліфорнії. «Генрі, де Лайон?» Я й сам хотів би це знати. На такій відстані його голос супроводжувався потріскуванням. «Хіба він не з тобою?» «Ні, я думала, він не з тобою». Я не бачила його з неділі і не отримувала від нього жодних звісток. Ти серйозно? У голосі Генрі почулася тривога. Я дзвонив на роботу вчора вдень. Джордж сказав, що його не було з понеділка. Я, звичайно, припустив, що він взяв вільні дні, щоб зустріти Різдвою з тобою. Генрі, ми маємо розшукати його. Та навіщо? Хіба щось трапилося? Я маю на увазі, що взагалі могло статися. Людина ж не зникає просто так, ні з того, ні з цього. Ось уже три вечори поспіль я намагаюся додзвонитися до нього на квартиру, але його там немає. Я буду в Нью-Йорку завтра. Генрі, знайди його. Знайди його. Їй раптом стало страшно. Ну-ну, заспокойся. Ви що, посварилися з ним? Не те, щоб посварилися. Швидше, не зрозуміли один одного. Але я не думала, що це так серйозно. «Я теж повертаюся завтра», – сказав Генрі, – «якщо погода не зіпсується. Вилітаю сьогодні в день 4 годинним рейсом. А тепер заспокойся. Просто так Лайон не візьме і не покине нас. Мабуть, і понеділок він з'явиться і все до ладу пояснить». Чому б тобі не відпочити там, у себе, у вихідні? Відпочити? Та я не можу дочекатися, коли можна буде забратися звідси. У Нью-Йорку вона виявила, що в готелі на неї чекав лист від Лайона. Дорога Ганно, дякую, що підштовхнула мене хоч на хвилинний роздум. Точніше, на п'ятигодинний роздум. Поїзд йшов досить довго і часу на те, щоб обміркувати все, у мене було достатньо. Якщо хочу писати, мені залишається робити лише одне – писати. До сьогодні я тільки й робив, що шукав собі відмовки. Вимушений був працювати у Генрі, і ось твій будинок, ідеальна обстановка та умови. Схоже що я хочу зв'язати все в один акуратний клубок, пристосувати все довкола себе до того, щоб я мав можливість писати. А хто я такий, чорт забирай? Чи не надто велике нахабство з мого боку вимагати, щоб ти ходила навколо мене навшпиньки, змухаючи з мене порошинки, наче дружина письменника, що приносить себе в жертву? Наскільки я собі уявляю, Зараз я у стані цілковитої невизначеності. Я вже не той енергійний Лайонберг, якого колись знав Генрі. Але я не професійний письменник. І попереду теж суцільна половинчастість. Наполовину письменник, наполовину менеджер, що відкладає свій розрив з Генрі Доти, доки не досягне матеріального успіху як письменник. І відкладає весілля, тому що не може присвятити себе цілком сім'ї і відкладає написання книги, тому що зобов'язаний продовжувати працювати у Генрі. До сьогодні я віддавав лише частину себе тобі, Генрі та літературі. Цілком очевидно, що я не зможу віддавати себе всім трьом одразу. А якщо так, то я просто зобов'язаний хоча б просто викреслити себе з життя двох людей, найбільш небайдужих до мене. Майже те саме я написав і Генрі. Ось Джордж Белоус, хороший малий, він саме той чоловік, який потрібний і Генрі. І десь у твоєму прекрасному Нью-Йорку, моя Люба, є та сама людина, яка потрібна тобі, і яка чекає, щоб ти знайшла її. Я казав тобі, що маю трохи грошей. До того ж, я можу користуватися великим опалювальним будинком на півночі Англії. Він належить родичам, але в ньому ніхто не мешкає. Я відімкну кілька кімнат. На невелику суму я зможу прожити там кілька років і писатиму доти, доки пальці нааніміють. Взимку денне світло там буває лише кілька годин на добу. У порівнянні з цим місцем Лоренцвіл – справжні тропіки. Але там мені ніхто не заважатиме. Дорога Ганно, до цього листа я додаю ключі від своєї квартири. Це єдине, що я практично в змозі зробити для тебе. Після того, як Дженніфер вийшла заміж, ти почала жити в готелі одна, а квартиру знайти, як і раніше, важко. Мені ж вона з усіма меблями дісталася завдяки твоїй щедрості. Думаю, буде справедливо, якщо вона перейде до тебе. Це небагато. Я беру із собою твій чудовий подарунок – машинку. Але якщо квартира тобі подобається, переоформи договір про оренду на своє ім'я. І не здумай робити велику дурість і чекати на мене. Попереджаю – що одружуся на першій же товтусі англійці, що попалася, яка погодиться, погодиться готувати мені і доглядати за мною. А через кілька років, якщо я дійсно напишу більш-менш простойну книгу, ми обидва скажемо. Ось принаймні одне, що він зробив з повною самовіддачею. «Я любив тебе, Ганна». Але ти надто прекрасна для того, щоб отримати таку малу частину маленької людини, яка розкидається в різні боки, намагаючись знайти і реалізувати себе. Тому я сконцентрую свої зусилля на письменницькому ремеслі. Цим принаймні я не завдаю волю нікому, окрім самого себе. Дякую тобі за найпрекрасніший рік у моєму житті. Лайон Дженіфер. Травень 1947 року. Дженніфер сиділа в тіні біля басейну. Вона перечитала листа Ганни. Здавалася, та цілком щаслива. Перший лист, у якому ні словом не згадується про Лайона. Може, вона вже це пережила? Але як вона може жити у його квартирі? Невже все ще сподівається, що одного дня він з'явиться до неї? Через п'ять місяців? Уявити тільки, жодної звістки від нього. Взяв та довів, що ніколи неможливо вгадати, чого чекати від чоловіка. Ось хоча б її фотографії з Тоні. Такі вони на них щасливі. Ну прямо ідеальна пара з Голлівуду. Промені сонця прокралися під навісну ширму. Витягнувши руку, Дженніфер трохи нахилила раму, щоб захистити себе від спокутної спеки. Та якщо від перебування на сонці у тебе з'являється кропив'янка, тільки Каліфорнії тобі не вистачало. Вона кинула обурений погляд на блискучий помаранчевий диск. Вічно він тут висить. На що інше, а на нього в Каліфорнії завжди можна покластися. Рідко-рідко видасться легкий ранковий туман, але незмінно з'являється лимонно-жовтий диск. Спочатку несміливо, потім, ніби самозаймаючись, стає все яскравіше, поглинає і туман, і рідкісні хмаринки, і нарешті залишається в гордій тріумфальній самоті посеред яскравої блакиті. Вона зітхнула. З часу приїзду щодня тут скидався на розпал липня. І як тільки ростуть ці прокляті апельсини, якщо не випадає жодної краплі дощу, а у Нью-Йорку зараз травень. На сході завжди насолоджуєшся гарною погодою, коли вона нарешті настає. По вона перенеслася до Нью-Йорка. Повітря там зараз насичене п'янким свіжим ароматом. Важкі зимові шуби та манто прибрані подалі, і люди сидять за столиками кафетерію Центральному парку. І в Нью-Йорку можна пройтися. Ніколи не оціниш можливості ось так взяти і пройтися, доки не поживеш у Каліфорнії. Гуляти в Нью-Йорку можна навіть ночами. Якщо нема чого робити – Можна пройтися п'ятою авеню, подивитися на вітрини магазинів, або піти в кіно на останній сеанс, або пройтися по бродвею і купити ходох. Смажену сосиску запечену в тісі. Тут же, якщо й надумаєш пройтися Беверлі драйв вночі, то неодмінно під'їде падрульна поліцейська машина і тебе запропонують підвести. Що ж, Принаймні, хоч Ганна має у своєму розпорядженні Нью-Йорк. Судячи з її лисів, вона часто скрізь буває. Але вона жодного разу не згадала ні про що особливо, ймовірно, все, що чекає на Лайана. Ну що ж, їй принаймні є на кого чекати. А ось на що чекає вона сама, щоби пройшов черговий день. На сьогодні призначено вечірку. Вона від цього не в захваті, але це все ж таки краще, ніж грати в джин в Стоні. І навіть на цьому він не може зосередитись, бо Мірям не відходить від нього ні на хвилину, підказуючи, яку класти карту. Бодай раз дала б йому подумати самому. Вона сьорбнула Кока-Коли. Літро станув. Чому у теплої Кока-Коли смак? як у проносного. Їй було ліньки встати і сходити в будинок за охолодженою пляшкою. Їй було ліньки взагалі щось робити. І вечірка. Не буде нічого цікавого. Тоні дають головну роль у новому фільмі Діка Мікера, тому вона має бути приємною та ввічливою. «Приємною та ввічливою», – постійно твердить їй Міріам. Не намагайся бути тут великою фігурою. Тут ти ніщо тут усі великі шишки. Тож будь просто приємною і ввічливою. Вона робила все, що могла, на банкетах фланувала як усміхнений привид, друзів не заводила. Міря мала рацію у Голівуді краса дешевий товар. Тут набереться цілий мільйон нічого не являючих собою красунь. Дівчата, що ошиваються біля готелю Шваб. Красуні. Офіціанки у придорожніх ресторанчиках. Красуні. І водночас більшість кінозірок зовсім не відрізняються сліпучою красою. Джейн Ваймен просто тримається розв'язно. Барбара Стенвік елегантна, вишукана. І Розалінда Рассел – така сама. Джоанна Кроуфорд – яскрава. Чорт забирай. Ось це положення. А вона всі ці роки думала, ніби в ній є щось особливе, тільки тому, що в неї гарні зуби, прямий ніс і великі тітьки. Великі тітьки зараз просто не в моді. І Едріан, і тетка Сабланка, і решта провідних модельєрів створили образ Широкоплечої жінки. А великі тітьки в такий образ рішуче не вписуються, тільки заважають. Має бути ще один нікчемний вечір. Вона тут ніхто. Просто місіс Полар, дружина перспективного новенького. Так, але ж він виступав по радіо, може сказати хтось. Однак тут це не має зовсім ніякого значення. Ти маєш зніматися у фільмах, а дружина абсолютно нічого не означає. Фактично, тут дружина має той самий соціальний статус, що й сценарист. Він необхідний, але ім'я його майже нікому не відоме. Навіть зірки-початківці, і ті привертають до себе на банкетах куди більше уваги. Зірки-початківці, ті завжди під рукою, готові на все. Вони знайомі з продюсерами і завжди мають у запасі пікантні історії про видатного актора, який у момент оргазму завжди кричить «Мама!» про кінокритику, критика, який змушує свою дружину дивитися, як він. Звичайно, зірки-початківці привертають до себе увагу на банкетах і вечірках. Але дружина? Дружина живе немов у занадто шанована, щоб її доглядати, і надто незначна, щоб викликати до себе справжню повагу. На більшості таких банкетів вона найчастіше сиділа біля стійки бару знайнятими цього вечора барменами. Всі вони опинялися з Нью-Йорка, ностальгічно згадуючи Лінді. Для неї це було легше, ніж вести світську бесіду з іншими дружинами, яких завжди цікавить або теніс, або те, яких найняти слух. Вона не може навіть до схочу походити по магазинах, як любила робити до заміжжя. За ті п'ять місяців, що вона тут, їй було дозволено купити лише одну єдину вечірню сукню. «Одягу у тебе більше, ніж у будь-якому універмазі», сердито відрізала Мірям. «Можливо, і більше. Проте він їй набрид. Невже мірям не розуміє, Наскільки важливо час від часу одягати щось нове? Але у міряму самої всього три сукні. І всі схожі одна на іншу. На банкети і звані вечори та ходить в тому самому мереживному платі п'ятирічної давнини і в білих ортопедичних туфлях. Мірям видає їй по 50 доларів на місяць. Вона посилає їх своїй матері а та постійно пише, що цього недостатньо. Вона хотіла поговорити про гроші з Тоні, але вона її у його майже не бачить. У нього то запис, то розучування нових пісень, то репетиція на радіо. А за вечерю з ними вічно Міріам. Ночами, коли вони залишаються одні на величезному ліжку, він той самий колишній Тоні, який пристрасно бажає її. Але після того, як усе кінчається, до нього неможливо достукатися. Вона намагалася пояснити йому, що якби вона змогла стати частиною його життя та професії, то перестала б нудитися і нудьгувати, але він, схоже, так і не зрозумів, про що йшлося. «Усім цим займається Міріам, говори з нею». Коли вона заводила про гроші, результат був той самий. Поговори з мірям, вона дасть тобі все, що потрібно. А у мірям лише одна відповідь. Чого це тобі гроші знадобилися? Я ж плачу і за їжу, і за випивку. Бензину машину можеш заливати безкоштовно. А на шпильки тобі за очі вистачить 50 монет. Так далі продовжуватися не може. Скільки ще їй сидіти біля басейну цього тижня? Вона вже прочитала аж три книжки, а ще тільки п'ятниця. Промені сонця знову заглянули під навіс. Вона схопилася з місця. «Потрібно щось робити. Куди сіти?» «Можливо, Нілі виявиться вдома». Та щойна перестала зніматися у своїй другій картині, і на студії їй пообіцяли надати місячну відпустку. Вона прийшла в будинок і одягла штани». Яка вона рада за Нілі. Відгуки при першу картину були захоплені. І Дженніфер вже була на закритому перегляді другого фільму. Чудово. Але з Нілі вона бачиться нечасто. Іноді вони говорять по телефону, але Нілі щойно знову змінила собі номер. А цього нового, що не числиться в довіднику, Дженніфер немає. Вісім кварталів вона приїхала машиною. Ходити пішки по Каліфорнії не прийнято. А якщо Нілі немає вдома, вона поїде до Шваба. Можливо, там виявиться Сідні-Скулські. Вони посидять з ним, побалакають. Сідні любить Голівуд, але він чудово розуміє, як їй тут. Двері відчинив Мел. На ньому були й одні плавки. Він поглачав, засмага надавала йому цілком квітучого вигляду. Мел провів Дженніфер до басейну. «Обідати хочеш? Я саме їм сандвіч!» Дженніфер похитала головою і сіла у тінь. «Басейн у них точнісінько, як у неї, у формі людської нирки. Така ж кабінка для перевдягання, такий самий тенісний корт і такий самий бар зі сійкою. Вона подивилася на навколішні будинки, червоні пагорби». Невже і Мел так само сидить тут цілими днями? «Нілі на студії», – пояснив він, – «приміряння костюмів». «А я думала, їй дали вільний місяць». «Точно, місяць перед зйомками, що означає місяць примірок, пропугримерів гримерів та фотографування для афіш. Але вона має приїхати з хвилини на хвилину». «Так, ти чула?» Костюми її моделює сам тетка Сабланка. Так, високо вона злетіла, сказала Дженіфер. Тет моделює одяг лише суперзіркам. Мел столився, його незграбні плечі зникли. Таке може бути тільки в Голівуді. Жінка не притомніє через те, що якийсь гомік, бачите, сходить до того, що погоджується одягати її. У будь-якому іншому місці, якщо ти платиш, то купуєш річ. Хіба в Нью-Йорку Сакса хвилює, віддасть покупець належне його витвору чи ні? Тут це символізує собою певний статус. Ніллі зараз сидить на дієті. Ну, хіба не сміх? Чому на дієті? Вона що, поглачала? Та ні, важить 118 фунтів. І завжди стільки важила. Для її зросту 5 футів 5 дюймів вага прекрасна. Але цей касабланка, він хоче, щоб вона скинула ще 15 фунтів. Каже, що обличчя в неї стане цікавішим і одяг виглядатиме краще. Вона приймає маленькі зелені пігулки. Макової росинки до рота не бере. Несподівано приїхала Нілі, як завжди, ледве переводячи подих. Побачивши Дженіфер, вона була в захваті. «Ти чула?» – вигукнула вона. «Мене одягає тетка Сабланка. О, Дженіфер, він божественний. Я хочу стати гарною, для різноманітності. Він моделює для мене справді чарівний одяг. По-справжньому витриманий в одному стилі. Ух ти! Варто мені тільки згадати ту жахливу червону сукню ставти». Тед каже, що я повинна виглядати по-хлоп'ячому, як пустотливий дівчисько. Але розкішно. Зрештою, мені зараз 18. Вже час. Я чула. Ти сидиш на дієті? Ага. Мел дістає мені зняти молоко. Хочеш чогось, Джен? Кока-колу. У нас лише газировка. Не тримаю вдома нічого, що повнить. «Мел, зроби, Джен, лимонад!» Провівши його поглядом, Нілі знову повернулася до Дженніфер. У її широко розкритих дитячих очах з'явилася серйозна заклопотаність. «Ах, Джен, прямо не знаю, що й робити. Він так змінився, просто не вписується у все це життя. За що не візьметься, все зіпсує». «Ну, я не сказала б». Він створив тобі таку рекламу. Його стаття у світі кіно просто чудова. Нілі похитала головою. Усе це зробили на студії, а йому просто наказали опублікувати її під своїм м'ям. Він постійно мішається під ногами. Вони взагалі не хочуть, щоб він тут шивався. Кажуть, що я соромлюсь у його присутності. А тетка Сабланка каже, що він... Посміховисько всього міста. Я не стала б серйозно ставитись до його слів. Ти знаєш, які стервози ці блакитні? «Блакитні?» – блиснула очі Манілі. «Не смій його так називати. Він... Він чудовий!» «І крапка! Йому лише тридцять, а він уже зробив собі три мільйони доларів. І він не блакитний. правда? Правда?» «Що ти думаєш я робила сьогодні? Приміряла костюми? Це я Мелу так сказала. Ми, Тет і я, займалися цим у різних позах, прямо у його чудовій студії з кондиціонованим повітрям. І можеш мені повірити, ніякий він не...» Вона раптом осіклась на півслові. Мел приніс їм тацю з наповненими склянками. «Я вже скинула п'ять фунтів», – похвалилася Нілі, взявши з рук мела склянку з молоком. Вона дістала пляшечку, витрусила з неї зелену в цяточках капсулу. «Ось цей винахід, що треба», – сказала вона. «Вони зовсім не зрівнянні, Джен, начисто відбивають апетит. Єдине, що неприємно, на мене вони діють збуджуючи, і я зовсім не можу заснути». «Спробуй приймати секанал», – запропонувала їй Дженіфер. «А він справді допомагає. Чудово допомагає. Він у таких симпатичних червоних капсулах-лялечках, які забирають усі твої турботи та тривоги і дарують тобі цілих дев'ять годин блаженного сну щоночі». «Серйозно? Я спробую. Мел, подзвони доктору Холту прямо зараз». «Вели йому надіслати мені сто штук». «Сто?» – поперхнулася Дженіфер. «Нілі, це ж не аспірин. Приймати треба лише по одній на ніч. Жоден лікар не випише тобі понад 25». «Що? Чи не випише? Хочеш? На суперечку. Доктор Холт – лікар нашої студії. Він випише мені все, що я спитаю». «Мел, дзвони йому прямо зараз». Мел незграбно подався дзвонити. Значить, тільки по одній на ніч, так? Дженніфер кивнула головою. Вона не вважала за потрібне повідомляти Нілі, що сама приймає іноді по три. Нілі допоможе одна. Крім того, вона має намір взагалі припинити приймати се канал, як тільки у неї все налагодиться стоні. Мел пішов дзвонити. Нілі дивилася йому вслід поки він не зник з поля зору. Потім присунула крісло ближче. Мені потрібно підібрати інший протизаплідний ковпачок. Минулого місяця Мел двічі не встиг вийняти вчасно. Сучен син так і хоче, щоб я залетіла. А я думала, ти хочеш дитину. Тільки не від нього. Я вже вирішила його позбутися. Нілі! Послухай, він ганчірка. Чесно, Дженніфер, він змінився до невпізнання, у нього немає стимулу. Я вже говорила на цю тему із шефом, і той погодився зі мною. Мел постійно заважає мені в усьому, уперся, що мені не потрібно скидати вагу, постійно репетує, що я і без цього красива. Але зараз, коли я зганяю вагу, у мене створюється образ справжньої зірки з властивою саме мені чарівністю. «Розумієш? Мел мислить по-старому, пасе в хвосі, і вже не зможе змінитися і вирватися вперед. Але мені треба бути насторожі. Розумієш? Уся ця влатність у нас спільна. Половину Мел може вільно відтяпати собі». «І що ж ти збираєшся робити?» «Усе вже робиться», – вона понизила голос, перейшовши майже на шепіт. «Шеф!» Зараз влаштовує мело велику пропозицію на сході країни від одного з найбільших рекламних агентств. Я вмовлю його поїхати. Шеф збирається підлаштувати все так, щоб його застукали. Ну, розумієш, із дівкою в ліжку. Тоді я легко отримаю розлучення. Нілі, але так само не можна чинити. Та гаразд, а як можна чинити? Минулого тижня я натякнула на розлучення. І знаєш, що він зробив? Розплакався, як дитина. Сказав, що не зможе жити без мене. Ну хіба не ганчірка? Мені потрібна людина, яка б казала мені, що я маю робити. Такий чоловік, на якого можу спертися. Я, а не такий, хто сам на мене спирається. А якщо я залишуся з ним, то єдине, що на мене чекає – це залетіти від нього, і тоді вже він ніколи не поїде, навіть у Нью-Йорк. А звідки ти знаєш, що він погодиться на цю роботу? Я його примушу. Скажу, що якщо він досягне успіху, якщо ця робота у нього вигорить, то я приїжджаю, отримую шоу на Бродвеї, народжую дитину і залишаюся жити в Нью-Йорку. Справді? Ніллі здивована подивилася на неї. Кинути Каліфорнію це все? Та ти з глузду з'їхала. Тут я досягла всього. Після наступної картини я стану справжньою зіркою. Але б ти могла стати зіркою і в Нью-Йорку на Бродвеї. Зіркою на Бродвеї велике значення, курам на сміх. Ось якщо ти кінозірка, тоді ти стаєш і світовою зіркою. Тобі відомо що фільм зі мною у головній ролі йде у Лондоні. Тільки уяви собі, у Лондоні знають, хто я така. Одна картина, і я в десятеро відоміша, ніж будь-коли у своєму житті буде Елен Лоусон. А коли ти зірка кіно, то до тебе всі ставляться, як до зірки. Тобі робиться все. Пам'ятаю, що Елен мала їхати до Нью-Хейвіна, як і ми всі, в поїзді і переодягатися у гримерці на протягах. А у нас у студії туалети. Ух ти, шикарніше, ніж гримерна у театрі біля Врудвейської зірки. Моя гримерна – ціле бунгало розміром із квартиру Елента на паркавеню. Коли на тебе високий попит, як на мене зараз, тобі що завгодно зроблять. Варто мені тільки заікнутися перед шефом. Це мимі Сарабіна, так звемо. Така чудова людина, мила. З ним можна говорити, як з рідним батьком. Свого батька я так і не знала ніколи. Ну от, я й кажу, мені тільки заікнутися перед ним варто було, що хочу, мовляв, трохи скинути вагу. Ух ти, знаєш, що він зробив? Змусив пролаштувати до мого бунгало парилку і спеціально найняв мені окрему масажистку. І все сам платить. Якщо мені потрібно кудись піти, на прем'єру якусь, одразу надсилає мені машину з шофером, дає надіти будь-які хутра та сукні. А якщо мій третій фільм вийде так само здорово, як і перші два, то шеф каже, що укласти зі мною новий контракт і гонорар різко підвищиться, можливо, до двох тисяч на тиждень. Це справді великі гроші, Нілі. Ну вже. У фірмі Джонсона Гарріса мені сказали, що я стою набагато дорожче. Коротше кажучи, вони можуть втрутитися та розпочати переговори про нову ставку гонорару. Може, до 2,5 тисяч на тиждень. Загалом мені потрібно просто класнути пальцями, і в мене буде все, що я забажаю. Шеф каже, що може ще за рік я перестану орендувати цей будинок, і куплю собі інший у Беверлі-Хілз. Так шикарніше. Чому б тобі не поставитися до цього спокійніше та не поберегти гроші? А навіщо? Я більше нічого не боюся. І знаєш чому? Тому що маю талант, Джен. Там, на Сході, я цього просто не розуміла. Все думала, що співати та танцювати вміє будь-хто. Але на зйомках другої картини я відкрила для себе, що ще можу грати. Ти бачила епізод, де я плачу? Жодного гліцерину не було. Режисер просто поговорив зі мною про цю роль, про стан, у якому опинилася дівчина. І я все відчула. І тоді по-справжньому заплакала. Дженніфер кивнула головою. І мене теж змусила. Я була на перегляді тиждень тому. Нілі рвучко розкинула руки. До чого ж мені тут подобається? Це місто прямо створено для мене, повернувся Мел. Ліки доставлять із хвилини на хвилину. Лікар Холд сказав мені, що думка дуже хороша. Він сів. Хочеш піти сьогодні в кіно, Нілі? Не можу. Завтра мені вставати о шостій проби на кольоровій плівці. Він сумно глянув на воду в басейні. А мені можна спати скільки завгодно. Я скоро збожеволюю від нескінченного неробства. Ведучи машину додому, Дженніфер не переставала думати про мела. Цікаво, а за кого Тоні сприймає її? Теж за ганчірку. Якщо Тоні не отримає ролі у фільмі, вона наполягатиме, щоб вони повернулися до Нью-Йорка. Робити радіошоу він міг би й там. Але роль йому дадуть, вона знає, що дадуть. І вона виявиться прив'язаною до цього місця. Незабаром Тоні почне ставитися до неї так само, як Нілі до Мела. Якщо вже не розпочав. У фільмах з ним гратимуть зірки а молоденькі початківці почнуть з ним фліртувати. Скільки їй ще сидіти так? Адже їй майже 27, і приховувати свій вік скоро стане важкувато. Вона приїжджала під світлофором. Як раптом її наче осяяло. Чому ця думка не спадала їй раніше? Дитина. У неї буде дитина. Вона наблизить до неї тоні, і вона матиме істоту, якій вона віддасть всю себе без залишку, істота, яку вона любитиме. О Боже, як вона любитиме її, вони будуть з нею такі близькі. Це буде дівчинка, неодмінна дівчинка, а з неї самої вийде чудова мати. Коли вона входила додому, голова у неї помарочилася від щастя. Це стане її таємницею. Дженніфер дуже ретельно вибирала сукню для бенкету. За виконання свого плану вона вирішила прийнятися цієї ж ночі.